Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa Els castellers de Mollet. Bé, doncs eh, ja tornem a estar aquí. Estaven comentant... Eh el sorteig eh, del, del grup que ens ha tocat el torneig d'Igualada i anem, eh, abans d'entrar en matèria anem a, anem a llegir uns quants missatges que ens han arribat al, al Facebook. Sí, de la Mari la Moicana eh, que diu, va a colla a donar-ho tot en el torneig i ell diu, a veure que som leones o huevones. <ríe> I diu que la seva aposta és que quedarem en el rànquing en la posició número 10. I ho perdré. I ho perdré? No, no ho sé jo. Ho vaig... que, que tingui en compte que que el, que el divendres vam iniciar una porra, sí. entre uns quants, que, que bueno, és, és, bàsicament és posar qui quedarà primer i qui quedarà segon, i en cas de que Mollet no sigui ni primer i segon, en quina posició quedarà Mollet. No? I, que hi ha alguna cosa eh? Sí, hi ha un que ha posat que Mollet quedarà segon. No? I, un altre que ha posat que quedarà tercer. Però qui vulgui participar, demà la tornaré a portar perquè la vagin omplir eh? a un euro i el guanyós ho porta tot menys del 75% que va per l'organització. <ríe> no és el 45% que diuen que els impostos són el 45%, eh? oi? Bueno, jo prefereixo obrar el 75%. Ah, sí. Joder, i queixem. Sí. sí. <ríe> Bé, doncs, eh, si en cas ja comentem el, el grup que ens ha tocat, els horaris que tindrem el dissabte, estem inclosos amb el grup D, com dèiem. El cap de grup és els castellers del poble sec. Sí. Els van de ser com a mínim... Anim, el partit aquest animat serà. Sí, sí. Estem entretingutats. En aquest partit, ja imagino els imagino... Perquè em aquells que ells, si no estic equivocat, porten unes 70 80 persones del torneig. Sí. Com sempre són de, conjuntament amb Sants, de la qualia que més gent porta si no la que més. I, a més, porten ja un munt d'anys guanyant l'afició. Sí, l'afició més... I aquest any parlant amb un company d'allà, diuen que també l estan, estan partidant-la, sí, sí. el, el que faci falta. Bueno, Llavors, gastrat, es, trobarà, es trobarà això amb la nostra afició, hooligan. Mm. S'han gastat allà, <ríe> que m'han 20 euros per cap. Vam fer la... Sí, sí. Bueno, com sempre, cada any, em sembla fins i tot van, van disfressats, vull dir que... M'imagino que, que, bueno, que, que aquell partit serà entretingut. Mm -hmm. Si més no, pel que, surt, pel que passi fora del camp. Dins del sí, sí. camp ja veurem. En, eh, el segon del nostre grup serà, és, són els castellers de la Vila de Gràcia, mm -hmm. això per l'ordre del, del pot on estàvem. Nosaltres estàvem en el tercer, mm -hmm. sí, el bombo 3. en el bombo 3, en el quart hi havia els eh, grocs de Castelldefels, els de Castelldefels, i també, eh, i completant el grup, hi haurà els pasteleros, els castellers de Terrassa. Això significa que hem de jugar quatre partits i els horaris, eh, Roger? Sí, estan penjats al nostre Facebook i al nostre Twitter perquè els vulgui consultar. El primer partit serà a les 10 25 minuts contra el Castell... Castellers de Castelldefels. I recordem, no és el primer partit del grup, hi ha un altre, un altre partit abans. Uh -huh. Per tant, eh, la gent que hi vagi que ara està d'hora. Sí, sí. sí. Més, el primer partit és eh, Poblasec contra Vila de Gràcia perquè aquest, aquest, aquest és un i, un tarassà, der com... derbi, sí, sí, un derbi, un derbi. <ríe> Interessant també perquè sí. el, els castellers de la Vila Gràcia, a part del, del lloc esportiu que, que, que han fet els últims tornejos, eh també porten, també porten una afició disfressada i sí, sí. sí. O sigui, serà, serà un partit macro oh, també. Després eh, juguem a les a les 11:45. Eh, més o menys entra partit i partit i va una hora i es caig, una hora i una, mm. una, una hora. No, no arriba. Vale? Sí. Un partit sí, un partit no. N -n no. És una miqueta més, eh? depèn de com, perquè si a les 10 25 juguem, eh? dura 30 minuts, acabem a les 55... I ah, sí, sí, sí, correcte. Sí, no sí, sí, sí, sí, és sí, el... sí, són 30, sí sí, sí, sí, és un partit sí, un partit no. Uh, a les 11:45 o Vila de Gràcia contra... Bueno, contra nosaltres, evidentment, Castellers de Mollet. Mhm. Després jugarem contra els castellers de Poblesec a la 1 i 5. Mm -hmm. Allò, saps? Allò que t'entra la gana una miqueta, doncs pam, partit. Sí, doncs encara ja hem, queda una altra. Ja sí. hem concentrat la gana del tot, que és a les dues, quarts a tres, a les 14 25, acabarem la participació en el, en el grup jugant contra els castellers de Terrassa. Sí, sí. <coughs> I, I sort, perquè encara després de la lligueta hi ha dos partits més. L'últim partit de la lligueta és a les 3 a a quarts de 4. Vull dir, encara hi, ha dos, hi haurà dos partits més de lligueta. Uh -huh. eh, ja et dic, acabarà la lligueta a les 4 i quart. Uh -huh. Vull dir que de les 2 i mitja fins a les 4 i quart serà una miqueta el temps que tindrem per, per dinar, no? M'imagino. Uh -huh. Per tothom qui vulgui doncs, anar a dinar abans que comencin tota la fase d'eliminatòries de, i classificatòries. Uh -huh. Llavors, eh, eh, quedem. Si, si quedem primers o segons de grup, ja llavors passarem a jugar en eliminatòries, i a partir d'aquí ja són eliminatòries. Uh, pel lloc de l'1 al 16 uh -huh. si quedem tercer o quart de grup jugarem del 17 al 32 i si quedem últims de grup que deu no ho vulgui <laughs> o, o, o igual si no passa res tampoc uh, jugaríem del, les eliminatoses pel lloc del 33 al, al 40 i els partits serien dissabte a la tarda o sigui que en, amb aquests quatre partits dissabte no en tenim prou no, no, dissabte a la tarda, des de les 4 i mitja fins a les 8 i mitja, hi han partits. I a partir de les 8 i mitja representa que és, ja lo, segons diu aquí, la sortida amb Cercavila des de les 9 i mitja cap a l'amfiteatre. Doncs, ja dic, des de les 4 i mitja fins a les 9, fins a les 8 i mitja, doncs hi haurà partits. Depenent del lloc en què quedem, serà una hora o una altra. Aquí ja no sabem molt bé on, on, on anirem a parar, però... Però, bueno, pel, pel que veig aquí, primer juguen els que tot els que han quedat primer i segon, després juguen tots els que han quedat tercer i quart de grup i, per últim, juguen tots els que han quedat cinquets de grup. Mm. Llavors, a partir d'aquí, bueno, ja veurem on, on anem a parar. Interessant, també, uh, complementant el que deia en Dani, que el, si quedéssim primers, tercers o cinquens del grup, jugaríem a la mateixa pista 4, i si quedéssim segons o quarts, jugaríem a la pista 5, que, que està aquella. al costat, que està al costat sí. de la pista 4, l'únic és a, okay. en exterior. Que jugarem contra el grup F? No, eh, sí, si no quéssim dit... segons i quarts, contra el grup F. Contra, e. E. contra eh. el grup En tot e. cas, jugarem tots contra l'E. Sí, ja. És cert, no, en no, això sí. tens raó. Sí, sí, tots els emparellaments és contra el grup F. Ara, ara no sé qui hi ha, el grup E Doncs eh... el grup F, eh, e, hi ha colla joves xiquets de Tarragona, colla castellera salats de Súria, nois de la Torre, nens del Vendrell i castellers esplugues. Bé, bueno. Vull dir que és un grup, bueno, tampoc sé al nivell de totes les colles, però vaja, tampoc hi ha una d'aquestes top, no? Hi ha gent del tipus Sants, Vilafranca, Sabelluts, etc. Mirant la classificació dels últims anys, doncs en principi parla que els favorits seran, com sempre, els castells de Vilafranca i els capgrossos, en principi. Sí, sí, sí. A més, nosaltres ens ha tocat un grup bastant... Bastant, no, tothom veu que de... no, tu... jo dic que és bastant Gru complicadet. És eh? no? sí. un grup d'orillo, no? És un grup d'orillo, perquè potser sí que no són dels... No. de la gent gran que es veu de grans guanyadors, però són... que solen, ser, que, que, que solen ser bastant constants, no? Per exemple, d'aquí... De... Home, tinc... Castelldefers no és gaire constant, ja d'anys està baix, ja d'anys està dalt. Però bueno, però... sí, però fa... El que deies tu, fa l'any 2012 aquí jo anava a sisè. Sí. Vull dir que no està mal, quedar sisè. Sí, tinc per aquí... El, la classificació del torneig a Guisona el 2012 i la salda del 2013. I tenim Vila de Gràcia, els dos anys ha quedat quart. Per que... tant, és el, el gran camp bueno, això, de Copa això, això, a batre. Això vol dir, això vol dir que, que, que arriba a semifinal. Sí, sí. sí arriba sí, sí. a semifinal, vull dir que va a semifinal. Va guanyant tot. Després, què tenim? Uh, Poble Sec. Fa dos anys a Guisona va cada 22. Aquest any va ser una mica més... No sé què els va passar. Però l'any passat ja van quedar desens. Ah, I a més, sempre s'emporten el tema de l'afició, gairebé se l'emporten ells. Nosaltres, a sí. Guizona, no pots contar gaire, perquè m'han un grup que realment molt dur. I, Bara, a, i a... No, no igual. Manera. Però toca el que et toca. I, sí, I, no doncs. sé, per exemple, de Castelldefels, a Guizona va quedar sisè i a, a Sal va quedar set, setzè. El 13è igualment és que al primer grup. Sí, passes al primer sí, grup. Sí, bueno, sí. Aquest, en aquest cas no, perquè eren 32 colles només. Suposo que ja és el segon grup. No, des del 17è, el 32è és el sí, segon. Sí, no, si sí, en 32 colles. Ja només dos. Sí, sí, sí. sí. A, a veure, el 13 que es queda bueno, el, primer, el segon grup. Primer, segon, tercer i quart. Sí, vale, mm. fallo meu. I dels castellers de Terrassa, que a Guisona van quedar 21 nens, que, mm. tenien en compte que nosaltres van quedar 27 nens, perquè era 32, mm -hmm. i que l'any passat no van participar pel que tinc aquí, o almenys aquí no, no em surten. Doncs som un, troba... un d'aquests com nosaltres, sí, que Es, es van inscriure... Els es van inscriure es uns quants minuts tard. Mm -hmm. No sé. Són grup d'aquests complicats que a veure com te els trobes aquest any. Mm -hmm. Però bueno. Um, a veure què tal. Bueno, de tot això ja en parlarem com, han, com ens ha anat. I també recordar que després del... Quan s'acaben tots els partits, i el sopar i el concert del Miquel del Roig. Sí concert de Miquel del Roig i després eh, festa en una sala... No, no, em sembla que Miquel del Roig estàs també una discoteca, eh? Bueno, no, no sé si és dins sí, de la discoteca. Sí, sí, sí, sí. És tot la mateixa sala. És que la... Han, han, han comentat que, vigili, que es vigila una mica amb el vestit que la seguretat i... Bueno, sobretot deia temes... Fala, bambes, eh? bambes esportives, però bueno... Sí, sí, sí. En Tema vestuari... En sí. principi, el que també... Sí. Ho vaig, això ho vaig preguntar-ho a l'organització i em van comentar que tots els que tinguin a la pulsareta de, que són soci, o sigui, que han pagat, tenen vagin com vagin, podran entrar. Una altra cosa és que sí que és cert, que evidentment, com que és una discoteca, doncs eh, si algú hi va, o sigui, si algú que no, que no, no hagi pagat els 20 euros ah. i hi va a primera hora, doncs pot entrar. ¿vale? Evidentment hi haurà un cúpul de persones que puguin entrar sense pulsareta com com qualsevol altra persona que diu la, qui vulgui anar. Eh, llavors això respon també una de les preguntes d'aquelles que també tenim el dubte de... Pot entrar gent a la festa que no hagi pagat? Sí, si va dels primers i, diguem-ne, no vam amb xacletes, perquè ens en tanquem. Uh -huh. eh? uh -huh. Sí, no sé si pagaran entrada o no, és? Sí, es pagaran entrada no, com, com, no sé. com a discoteca normal. Ah. És la mm. discoteca o les sales, és la 6.9, que si mirem en el mapa de que posa l'alimentació és punt C, uh -huh. del que està bastant al centre, no està bastant apartat del centre. Mm. Això és a la nit, sí. I diumenge tenim partits també, eh, depèn de la classificació des de dissabte, com a mínim un, un o dos, no? no M'acusumen a ser dos, dos partits Sí, sí, sí, realment eh, depenen del lloc, eh, de, de la classificació fins i tot eh, hi ha partits a les 10, a les 10.45 a les 11.30, a les 12.45 les... Això, un part... Això és, és dur un partit al diumenge, després de, de tots els partits de dissabte, de la festa de dormir a terra i, I jugar a les 10 del matí és <ríe> dur ha de ser molt dur. molt dur tenim en compte una cosa eh, que això no ho hem comentat eh, a la lligueta els, els partits són de dos parts de 15 minuts sí. però després hi ha la fase de l'eliminatòria tant de la tarda com de diumenge i són de dos, pa dos parts de 20, de 20 minuts vull dir que encara s'allarga més el partit uh -huh. el que està clar és que a la, a la una eh, diguem-ne hi ha la, la, les dues eh, les semifinals i a les dues la final Vull dir que... No, perdona, la una i ha el tercer i quart lloc i a les dues la final. Vull dir que a la una menys el tercer i quart lloc i el primer i segon tot i estarà la Tibanaita. Mm -hmm. Molt bé, doncs si, si en un cas comentem la composició dels altres grups i... si parlem del grup grup A. Hi ha capbrossos a Cap Mataró... Tirallongues de Manresa, Segals d'Osona, Bordegassos, Vilanova i Colla Jove, Xiquets de Baix. Uh -huh. En el grup B tenim els castellers de Sant Cugat, els castellers de Sant Pèl i Sant Pau, castellers de Rubí, Marrecs de Sal i castellers de Sant Feliu. En el grup C tenim Moixigangués i Igualada, els organitzadors, Colla Vella de Valls, castellers de Barcelona, Esparreguera i els Amics de Caldes. Hosti, Déu, també hi haurà verbi aquí, eh? Moixigangués i Esparreguera en el mateix grup. Sí, sí, sí, sí. sí. <laughs> el grup D és el nostre, ja l'hem comentat el grup E també hem comentat eh, els eh, possibles rivals en els encreuaments i ens queden els últims grups el grup F, Castellers de Sants Margeners de Guisona Castellers de Cornellà, Jove de Barcelona i Minyons de Terrassa aquí també hi haurà derbi, Sants contra el Jove de Barcelona uh -huh. en el grup G Castellers de Vilafranca Colla, Castellera, Xiquets de Reus Colla Jove Xiquets de Vilafranca, aquí també hi ha d'haver a derbi, a l'Otze i a i Sagrada Família. Aquest grup també tela, perquè pel que sé Sagrada Família també són bons. Vull dir, Colla jove Xiquets de Vilafranca em sembla que també, vull dir que les rebenen prou bé, vull dir que serà un grup bastant... Sí, que els alrecs va començar els primers anys bé, després ha baixat... I a l'últim grup jugaran la Colla Jove de Castellers de Sitges, els matossers de Molins de Rei, els xics de Granollers, xicots de Vilafranca i castellers de Badalona. No està mal. Mm. 40 colles. 40 colles. I més de 2.000 persones més inscrites, inscrites que, i... que evidentment després hi haurà molta més gent. Sí, sí, hi ha, hi ha gent de la, de la colla... De la nostra, per exemple. De que la nostra, dirà... per exemple, que va sense estar, sense estar inscrit. O sigui, va passar el dia allà, fins i cap de setmana. Sí, sí, tant. dir que jo crec que més de 3.000 persones pel torneig casteller serem allà segur mm. Doncs eh, de tot això en parlarem la setmana que ve i no sé si alguna cosa més heu de comentar si no, ens quedarien 10 minuts per comentar les actuacions castelleres aquest passat eh, cap de setmana l'actuació de, de Santa Eulàlia on hem vist el primer castell de 8 de la temporada fer no, sé, hi algun, no sé si hi ha algun comentari per llegir jo crec que el, a la part d'aquesta on tallant lo dels partits de la Lliguetta si hi havia hi havia comentaris del Rufe ni de Sí, vale, de la part dels de la part dels encravaments, sí. Sí. Aquí. A veure, a ver, un segon que m'he perdut. <laughs> això d'això. Pues... Hi han tres comentaris. Que el Luis Gutiérrez diu los horarios son demoledores», diu quan descansamos. Eh, el Miguel Bárcena diu de «demoledor moledor va ser estar a les 10:25 en Igualada i la Nieto diu quan comemos nostra rambocata si la bebida oficial de los castellers. <ríe> o sigui la bebida mm. oficial, no sé si sabeu, però el torneig el, el patrocinador mm. oficial és Estriadam, vull dir que evidentment. Es... Sí. <ríe> I si no fos també, vull dir seguramentament tindrem per ja, vull dir no, que hi ha, hi ha un bar a cada, a cada, a cada... pista, mm. vull dir que també. Comentat només, eh, això ja us ho confirmarem per mail. Divendres, assaig. Segurament l'hora de sortida serà a les 8 del matí. Uh, segurament farà, ja quedarem al, al hockey, que és millor pel el tema de cotxes, que no pas l'era. Llavors, a les 8 del matí sortirem, vull dir, sortirem puntuals a les 8, vull dir que s'ha d'estar ja 10 minuts abans per organitzar els cotxes i marxar cap a Igualada. Segurament uns quants haurem de marxar una miqueta abans, perquè depèn, encara no ens ho han dit, però depenent de l'hora que haguem d'estar allà per recollir tot el ja, tema de... Ens arribar allà, recollir polseres... Polseres, etcètera. Depèn de l'hora que ens diguin que hem d'estar, perquè encara no ens ho dit. Indiquin també la, la ubicació, <coughs> de quina zona ens hem de, de col·locar per dormir... etc. sí. I, bueno, tota, tota, la, tota la, la infraestructura bé. i el, les normes de, per moure's per allà. Indicacions, mapes i tot això. Correcte. Però ja et dic, a les 8 sortirem cap a Igualada per estar a les 9 a Igualada... Mm. que tothom pugui arribar a 9, 9 i alguna cosa, doncs està, arribar ja tranquil·lament, poder aparcar, poder deixar les coses, preparar-nos per al partit, perquè dic, a les 10 i les caig, comencem el primer partit, no ens planem de començar ja amb estrès, arribar tard, arribar a arribar mm. Molt bé, doncs eh, la setmana que ve parlarem de com, de com ens ha anat i de com ha anat el, el torneig en, en general. I, doncs, el que deien, anem a, anem a comentar les notícies del... No és un, sí, sí, un, sí. un comentari més, que també ho hem penjat al Facebook el de colla, Els castellers d'Igualada, per al moment de fer el... Em sembla que va ser... Els moxiganguers. Sí, els moxiganguers. Has dit castellers. Ai, no, moxiganguers d'Igualada. A l'hora de... Quan vam fer el sorteig el passat dissabte, vam presentar un vídeo amb les... 40 colles inscrites i una petita frase de cadascuna d'elles, i nosaltres ens diuen la història viva del torneig. és? -hi, -hi, història viva del torneig? Nosaltres, en la frase que ens posen, història viva del torneig, absents només a l'any 2014 i 2013. O sigui, El 2004. 2004, veu, perdó, i 2013. La onzena participació. No no. Vull dir... No està mal. Vull dir, dels 13 tornejos, només no n'havien pogut anar dos d'ells. Vull dir que molt bé. Hi mm. ha no alguns comentaris que fiquin que són bastant punyents, allò. No toca allò... Ah, vale, amb el comentaris del vídeo. No, dels que dels podat ells. Ah, vale. El D'uns actius que tenen les coses. Mm -hmm. i... mm -hmm. Per picar-los... I mica. també els que entrin al Facebook podran veure... Quina fila fan els nostres jugadors amb, la, amb els uniformes de, de jugada. Sí, de que ja, ja els hem volgut estrenar, bueno, no estrenar no, perquè ja, ja fa uns quants anys, però ja els, hem, ja els hem pogut... Bueno, estaven nets, eh, per això. Però, mm. bueno, com que jugàvem contra caldes, no volíem anar cadascú amb una samarreta diferent, d'un color diferent, i vam jugar amb la... Amb la, la, la samarreta de titular del, del, del, del torneig. Que sí, sempre havíem parlat d'això, que nosaltres som l'única colla que juguem amb camisa. Ah, correcte i doncs eh, m'imagino que, que algun dels, dels components de l'equip que no havia vits les samarretes com a mínim es va sorprendre la sí, vaixej i tant i tant no no va a la gent que no que no l'havia vist varda moltíssim. Recordar a tots els jugadors, pantalons blancs i mitxetes negres, a poder ser, els pantalons blancs segur i si no tenen mitxetes negres, doncs mitxetes fosques i res i ja ens veiem al cap de setmana igualada. Molt bé. Doncs eh... De tot això, com dèiem, parlarem la, la setmana que ve i anem a, anem a comentar l'actuació la, que va tenir lloc ahir a Barcelona, la diada de Santa Eulàlia, una actuació que marca l'inici de, de temporada per les colles barcelonines i que, igual que l'any passat, ha servit per veure el primer castell de buit d'aquesta temporada. Un castell de buit que molta gent de la de Barcelona, que es que fer, no, no sabien que el farien, eh? No, no, no estava en les seves travesses. Doncs una, una actuació que hi havia eh, les sis colles i amb, un, eh, amb una dinàmica d'actuació una mica peculiar. Era, que actuaven sis colles, la primera ronda era semiconjunta, per tant s'havien de fer tres colles, eh, actuaven alhora i després les altres tres. No va ser ben bé així, sempre acostumaven va... sí, a ser dues, dues, dues, dues i una. La segona ronda sí que era una ronda individual, o sigui, cada, cada colla feia individualment el seu castell, llavors eh, per megafonia, eh, megafonia s'avisava no vol... a, a la colla que li tocava el següent que anés preparant el seu peu, i després la, la tercera ronda que va, ser, va tornar a ser eh, semiconjunta, però invertit l'ordre de sí. d'actuació de la primera. La megafonia que no s'entrava res, es va equivocar amb molts castells... Sí, hi havia ja el que, que anuncien i ves el, el, el cercle de la, de la colla en concret, fer-li senyals amb les mans o... No, no, però bé, que era un pilar de 5 i era un pilar de 4, un, sí. un 7, era un 5, cosa així. Mm. Eh, van haver-hi, vam veure el primer castell de 8, que és el 4 de 8 dels castells de Barcelona, que van fer en la tercera ronda. El van plantejar a la, a la ronda que actuaven sols, i es va desmuntar, gaire, va haver-hi en total sis intents desmuntats. Eh, tots els, cap d'ells perquè el castell tremolés en excés. Simplement va ser o indecisions de la canalla, bueno, o canalla que s'entrabencava, allò, allò típic que comencen a pujar i se'ls se relleixen el peu i tornen a baixar i insisteixen, i al final diuen, mira, baixa, perquè no per molt que, que estiguis... i doncs no, no, no pujaràs, llavors és millor, millor baixar-ho. I també destacar Canalla, molt petita, sí, pràcticament sí. totes les colles. Això és bastant que, que, que molts no poguessin pujar. M'imagino mm. que en aquests primers castells el que fan nosaltres és provar la gent nova, provar quan sí. va a tothom. Sí, no, sí, ja, potser és normal. I, ja... Hi ha hagut canvis, també en tronc. Mm. I, I doncs això tam també és una actuació en una plaça que està absolutament plena o gairebé plena, molta gent, molt turista en càmera, i que també per la canalla petita, n'hi ha de les dues reaccions. Hi ha qui es motiva o s'extra i fins i tot es recreen a l'hora de fer l'aleta, com saludant al públic i altres, que els hi costa una miqueta més, es posa més nerviosos i els hi pot una mica la responsabilitat. Jo que estava allà prop de Sagrada Família i Gràcia, hi havia moments que no podia ni passar, eh? Mm, sí, acostuma, acostuma a ser a Barcelona mica... doncs anem a repassar els, eh, els resultats tenim un comentari a Facebook uh -huh. del del que no ha podido venir uh -huh. <laughs> en Juan de Dios diu, siento no haber podido llegar acabo de llegar a casa, he estado trabajando vale, doncs sí sí, és per això que el problema està disculpat sí, sí, acceptem el, el justificant <laughs> Li traiem el punt negatiu que li hem posat al principi <laughs> de l'error de la visió del programa. Doncs eh, anem a repassar els resultats d'aquesta actuació. Castellers de Barcelona, 4 de 7 amb agulla, intent desmuntat de 4 de 8, 4 de 8, i després en la ronda de millora van fer un intent desmuntat de 3 de 7 eh, per acabar amb un pilar de 5. Aquest, aquests eh, dos intents desmuntats pel, pel que dèiem, per decisions de la, de la canalla. Eh, els castellers de Pobleset, eh, aquests no van... No vam patir cap eh, entrabant, cap castell desmuntat. van fer 3 de 7, 5 de 7, 4 de 7 i pilar de 5. Els castellers de la Sagrada Família van fer un intent desmuntat de 4 de 7 amb agulla, un intent desmuntat de 5 de 7. Després van fer 3 de 7, 4 de 7, pilar de 5 i vaig ser la colla encarregada de fer el al balcó, que van fer un pilar de 4. Jo vaig passar por veient la tarda i a posant... I... Era de, la, de la base. Mira qui és el aquell balcó, Sí, sí, sí. I la faixa que no arribava. <ríe> <Allà>. <ríe> Els castellers de Sants tampoc van patir cap intent desmuntat. Van descarregar el 4 de 7 amb l'agulla, el 7 de 7 i el 5 de 7 per acabar amb un bano de 5. Els castellers de la Vila de Gràcia van fer 5 de 7, intent desmuntat de 7 de 7, 7 de 7, 4 de 7 amb l'agulla i bano de 5, i la colla jove de Barcelona... 4 de 6 amb agulla, 4 de 6, intent desmuntat de torre de 6 per eh, després, de la ronda de repetició, descarregar aquesta torre i van acabar amb dos pilars de 4. Comentar que el 4 de 6 de la jove, accepta un segon, tota la resta eren dones. Mm -hmm. Tot. La idea era fer-lo femení, no sé per què, al final no, no va poder ser. Molt bé, doncs... Eh... Jo només comentar... <clears throat> que Castellers de Barcelona, igual que l'any passat, comença fort. Sí. L'any passat, no sé si va ser a Santa Eulàlia... També sí, sí, ja el 4, el primer, 4 el, el primer 4 de 8. El primer 4 de 8, vull dir que comencen forts, i també comencen molt forts eh, Vila de Gràcia i Sants, vull dir, segueixen amb la mateixa tònica de l'any passat, Vila Gràcia amb el 7 de 7 i Sants també amb el 7 de 7, vull dir, comencen molt forts l'any, mm. aquestes dues colles. Molt bé, doncs... Eh... Se'ns ha acabat el temps, eh, són a la sintonia d'acomiad del programa i, per tant, eh, no ens queda altra que acomiadar-nos fins la setmana que ve on comentarem el turneig, els que, que quedin que no estiguin baldats. I el... ja ens, ens citem el proper dilluns aquí al Plaça de Nou. Fins llavors, adeu!